Micuțule prinț, ți-am înțeles astfel încetul cu încetul mica viață melancolică. Multă vreme n-ai avut altă distracție decât plăcerea apusurilor de soare. Am aflat acesta mănânc nou în a patra zi dimineața, atunci când mi-a spus Îmi plac mult apusurile de soare. Hai să mergem să vedem un apus de soare. Dar trebuie să așteptăm. Ce să așteptăm? Să așteptăm ca soarele să apună. Ai părut la început foarte mirat, iar apoi ai râs de tine însuți și mi-ai spus, Mă cred tot la mine acasă. Într-adevăr, când e amiaza în Statele Unite, soarele, toată lumea știe asta, apune în Franța. Ar fi de ajuns să poți ajunge într-un minut în Franța pentru a asista la apusul soarelui. din păcate. Franța e mult prea departe, însă, pe mica ta planetă, îți era de ajuns să-ți muți scaunul câțiva pași și priveai murgul de fiecare dată când îți făcea plăcere. Într-o zi, am văzut soarele apunând de 43 de ori. Iar un pic mai târziu ai adăugat, știi, când ești așa de trist, îți plac apusurile de soare. În ziua celor 43 de apusuri era așadar atât de trist, însă micul prinț nu -mi răspunse.